Ez egy rövid audioklip az milliónál Magyar Sajtószabadságért Csoport október 23-ai tüntetéséről a Mindenki Joga műsora számára a Civil Rádióban, melynek a blogja az alábbi linken található lmv.hu per Mindenki Joga. A hallgatói hálózattól Paprika kingát át hallgatják. Öt évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc Nandi tervezetét egy olyan népszavazás röpörte el, amit a mostani kormányzó párt kezdeményezett. Most ugyanez a pár kidolgozott egy felsőoktatási koncepciót, amelynek értelmében legalább négyszer-ötször akkor a tandíjat fizethetne a hallgatókkal, mint amit 5 éve ellenzett. Több tízmilliárdnyi forrást vannak ki a felsőoktatásból. Intézményeket akar bezárni, oktatókat elbocsátani. Diákok ezrei veszítenék el a lehetőséget, hogy valaha főiskolára vagy egyetemre járjanak. A Nemzeti Együttműködés jegyében, hogy kimutassuk szolidaritásunkat a devizahitelesekkel, a helyet, diákhitelt kapnánk, hogy mi is eladósulhassunk egész életünkre. És jön a röghözkötés, aki külföldön vállalna munkát, fizetheti vissza a tanulmányai árát. Nagyon remélem, hogy Gábor Dénessel és más Nobel-díjosainkkal Posztomusz is megfizethetik a tanulópénzt. De nem azért emlékeztetek arra, hogy mi volt öt évvel ezelőtt, mert azt képzelem, hogy kétharmadék hirtelen észbe kapnak és irányváltoztatnak. Jaj, gyerekek, hát nem erről a szó, jaj, jaj. Nem. Biztos vagyok benne, hogy maguktól nem fognak. Nekünk kell emlékeznünk és emlékeztetünk. Akkor is, amikor szavazni megyünk, és a két szavazás közötti négy évben minden áldott nap. Arra, hogy ki mit ígért és mit csinál helyette és arra, hogy hogyan kerültünk ide. Hogy az előző kétszer négy évben hogyan néztük Csendben és Bambán, ahogyan kilapják a szemünket, ahogyan a hülyének néznek, mutyiznak és semmibe veszik a törvényeket és a tisztességet. És ahogyan aszisztált ehhez a komplet politikai asztál. A hallgatás, a passzivitás gyümölcsei is ez a veszélyes kétharmad. Nem tudtunk alternatívát mutatni a Fideszre szemben, és most itt az ideje, hogy elkezdjük. 55 évvel ezelőtt, október 23-án diákok indították el a magyar nép legutóbbi forradalmát. A legutóbbit ugyanis a forradalmak nem fűkékben zajlanak. Országszerte tanácsok alakultak, akik politikai változásokat követeltek, pont úgy, mint most, mint. Ma azonban már egy kicsit más a helyzet. A felsőoktatási kampuszok nagy részében már nem lehet engedély nélkül és teremvérlet nélkül csak úgy összegyűlni, hanem épületfen tartó magáncégektől kell termet bérelni. Akkor is, ha történetesen az intézmény saját diákjai szeretnék használni a teret. Tüntetni sem lehet, csak úgy. Öt évvel ezelőtt is idén is zártak be Budapesten egyetemet azért, mert diákokodat, találkozót, demonstrációt szerveztek. Túl politikusak voltunk. Szerencsére vannak még kivételek. A Szegedi Tudományegyetem 80 hallgatója épp most énségszrájkat kérdezik a Felső Oktatásban tervezett változásokat. Hová való a politika, ha nem az egyetemekre? Az egyetem a mi, nem a befektetőké, nem a és még csak nem is a rektoroké, hanem a mié, hallgatóké és oktatóké, egyetemi polgároké. Foglaljuk végre vissza a hűbérurakkal, és használjuk! az oktatás nem arra való, hogy alázatosan kiszolgálja a munkaerőpiacot, hanem arra, hogy gondolkodó embereket neveljen. Az oktatás minden szintjén az óvodától a doktorátusig a legfontosabb feladat, hogy kinyissák a szemünket a világra. Hogy tudjuk érteni és értelmezni. Mindegy, hogy a statikán vagy a nyelvtörténeten keresztül tanulunk meg megismerni. A cél az, hogy megtaláljuk a világban a szerepüket, és az, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni, mert erre most nagyon nagy szükség van. A cselekvőképes képes fiatalok hozhatják el a változást. Saját példájából tudja ez Orbán Viktor is. Nyilván ezért szeretné, hogy kevesebben legyünk, ezt ágában nincs kitermelni a saját egy úton üzenem neki, hogy joggal fél tőlünk! Érdekeink érvényesítése céljából a hallgatói hálózat hajlandó alkalmazni az erőszakmentes polgári engedetlenség bármely formáját, és erre szólítunk fel mindenkit. Most, amikor az egész világ kortyog, amikor mindenkinek elege van már a hatalomgyakorlás eddigi módszereiből, most kell cselekedni. A politikusai nem fognak észhez térni, kár erre várni. Ők erőszakkal gyakorolják a hatalmat. Az akaratunkat, a nép akaratát tehát nekünk kell felé közvetíteni, tüntetni kell és szerveződni, elfoglalni a nekünk járó teret és kikényszeríteni, hogy az érdekeinket Figyelembe Nem lehet többé otthon ülni és várni az alkalmas pillanatra. Már annyi ilyen alkalmas pillanat elment. Ne csak lájfaj, szervező!